imin e shejtanin rozhin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallama taslima katheeran wa ba'd allah subhanahu wa taala falem ndroj pa çamashira rahmeti allah o çoj me muhammedin alayhi salatu wassalam me familjen e tij me shokët e tij edhe me gjithata njerëz sa të ndjeqin dhe pas rrugën e muhammedit alayhis salam deri në ditën e kiametit allahumma amin Dhe zërë të ndërëun, sot e kemi temën ahë si kur të adinin Ahë si kur të adinin njerëzit se si duhet të adhuru Allahu Subhanu Vatara Ahë si kur të adinin njerëzit se ka kjo dunja përfundim Ahë si kur të adinin njerëzit se pas këti përfundimit e dunjas është rinxalja Pas shaj rinxalja është logaria A është logarias a është prej xhenetlije a është prej xhenemlije a është prej xhenetlije apo a është prej xhenemlije Allah na ruaj Llazër të ndërun njerëi i cili nuk e dinë realitetin nuk e dinë pse është krijuar po ta dinë pse është krijuar kishme punuar po të kish punuar ko për të fituar ai i cili nuk punon nuk mund të as xhenetin e Allahut ta fiton Andaj, me lejnë Allahut Subhano Tala, te ima ju nësot, ah, si kur të adinin. Po, vlo, si kur të adinin njërzit e realitetim për se janë kryuë, për se Allahum këtë dunjoj kapru, kishin i me dit dhe ju kishin në nëshru Allahut Subhano Tala. Shumë njërzit nuk edhim për se janë kryu, edhe nuk edhim për se Allahum këtë dunjoj kapru, e kanë haru e qëllimin kryesor për se Allahum i kryoj, ku Allahut dhe në Koranë, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Nuk i kam kriju e xhinet edhe njerzit vet sa Allahun ibadet per me bue. Dunja pa staceles shum njerëz ma, ma mashtrohun. E ja ta shohna dunjaja dhe realiteti dunjos. Dunja oseinin te cilin shum njerëz e dojn edhe pas asaj mashtrohen dhe realitetin e saj nuk e din. Dunja vëllezër të nderuar është një shumë mashtruse që të bandë që mos me kuptu andaj dhe shumë njerëz janë mashtru shumë mbretri kanë mendu se për gjithmonë ta kanë me jetu mirë po në ditësoni ative ju ka orë dhe kanë dolë për kësaj dunjoje andaj dhe Allahu të barë e kjo tala thotë për dunjan iqlemu enëme lë hajatu të dunja djeni o ju njerëz se jetë e dunjas laibun vë lehu është hajgare nuk është realitet laib, loj, vë lehu ma shrim vazine dhe asë bukurim wa të fakhurum bejnekum wa të kathurum fil emuali wa leulat edhe ashtë që njerëzit më ushtinje kush ka ma shumë parë dhe kush ka ma shumë e vlad mirë për realiteti ashtë që dunjoja më fund të ajetit Allah dhët wa malë hajatët dunja illa me ta'u l'ghurur edhe nuk është realiteti dunjojës për vetë se një jetë ma shrusë, shumë njerëzit ma shruonë Sa mbrëtrit kanë çënë para nejve, kanë marrë kalaja, qi u ushtria të mos ve deporton ta. A? Mirë, po ushtria e Allahut, Malakul Moti ka ardha ato ka një vdekja. Si ka vë? Ë ka vë trojtarin para derës, para mëso të më pas truprojet më të forta në ndonjë. Edhe më i vnundhë më pas armatimin. Malakul Moti ai vet ato vëllazër? Nuk i vet vallallahi. Andaj, dunia ja shumë e keq. Dunia ja ësë sen të cilin shumë njerëzi nuk e kanë kuptu Mas mirti Pengamberi sallallahu alaihi wa sallem E ka përshkruj dhe ka thanan I dashmi allaut sallallahu alaihi wa sallem Në adithin të cilin të raskhëtan Iban Hibani dhe Tabarani Dhe Shekhe Albani këtë hadith e konsiderant të mërë të vërtet Thot pengamberi sallallahu alaihi wa sallem Inne me matam u bni Adem Kadarab e me thalanit dunja është shembulli i hajas Së birit ademit është shembulli maj miri dynios. Njerëku rrehan, Allah ju ndero, shka njer. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nevoja e dunjos ose sigurisht e dunjaja. Nevoja e bëni ademit, e biri i ademit, ose sigurisht e dunjaja. Njerzit dashurojn ta dunjaja, pejgamberi Allahu sa fjala ime. Domthon dunjaja çen kanë ndshmus në o vllazni. Pala sa më ngat pas asaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot dunjaja sigurisht e hajn te cilin e ha i biri i ademit. Edhe Allah ju ndërruf kërën zilë ne, nevojnë e vetë Qashtuat dunjoja Qashtuat, qashtuat dunjoja dhe mëllonë është nëndshmusve Nuk është kur gjo në realitet Ma atë që ka Allah u ka përgadit Në sholat do t'i cekë mishë ka përgadit Allah usë, Dunjoja është dhen i përkoshën Edhe një dit do t'i vejre soni Dunjoja nuk është i përherëshën Për kundrazi Ajo është dunjoja e të cilin Allah u ka thonë Wama indakum yanfatu wama indallahi baq shkosh te kiu o ju njerës do të hupe do të shkojë wama indallahi baq e shkasta allahu ka mëkon e përherëshme për përherësh derisa dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregue dhe ka thana për dunjë janë qi është çka ka më shkuë shkon një ditë ka voni dashamirë allah sallallahu alaihi wasallam i shpit dënja ke enne ke garib au abiru se bil, i jeton ke dënja si kurse një huj, apo si kurse një abandji, apo si kurse një uhtar, diri sa zhvetë nuhi a rejselam për dënjajen, o, oh, azrëti nuhi, qështu ka duk jetet dënjas, ka gondë dënjaja mu ka duk si kurse një dhomë, një shpe, me dy dyrë, me, injonen, me tjetren, Andersa, i njënën, me dënë tjetërën, qatë që ka dukë, ndërsa nuhi a rejselam ka jetu e 950 vjetë si për nga m e ka pa të regon thabit e lbenani një njër i badegji i thua që e ka ndëgju për e bidarda Dardan, një shoki pengamberi sallallahu aleyhi vësallem ka kalu një dit ka shoki tjetër i vet i shoki pengamberi sallallahu aleyhi vësallem i cili e ka pasimerin e budher e ka pa e budherin të maru shpijen të nërriq ka thonu e budher po habit në metije qishje dashuru dhe pëndërton kës shpij kur e dit që një dit keme elan A ke haru që i për jammeri a.s. nga ka tregu që këtë du njën ka mu shkatruhe? A tëre budheri të raspetot dhe zërë të ndërum që a ka filuhe këtë tesha që ka pas, mi shqitë dhe mi dhonë par Allahum të barë këtara. Se ka kuptu du njën, o vlasni, pra po këthene ta jo, sa mbretri jetën e sa sultani ka jetuhe, a vish ne kur i shumë në kalajën, në gjaminat, të sreti kanë ndërtu ato sultana, ato mbretri, para mbretri, Do mund para peshën e kusurve dua po para në mi vit. Subhanallahu ku janë? Këto kanë shkum vde. Kur çomë vjetës kanë morr. Edhe prap njëri mashtot pas saj dënjojë. Vazhdanë ndarum. Dunjaja është sebebi kryesor që njerëzit dashurohen dhe mashtrohen pas asaj. Njerëzit pas dunjajës vrohohen prej shka vjedhin, bëjnë tradhija vetëm e vetën sian dashuruën pasaj dunjajë. Dunjaja Për të cilën vlazër të ndërum, ka thonë pëngamberi sallallahu mariju sallem. El fakru të khafun, aprej fukara lëkut për po frigoni, thotë pëngamberi sallallahu mariju sallem. Valloj, së frigona që ju keni me vdikë si fukara. Mirë për po, frigona që dunjoja ka mu dashuru në zemrët e juja, edhe keni me bëgara, keni mu vrra dhe keni mu prejë për dunjo. Po valloj, shumë njerëz i vrra dhe prejë për dunjo. E shembo dhe kemi tashti, kër Zëdhjet, çka bën? Vrohohen, prehen, miten, i dhrohohen, vlla me vlla nuk fol. Pse? Për shkak të dënjojës. Kush më iptë karrika me, ip me vjedh. Ket kjo ndodh, Allah za ka ndarur për dënjojë. Pse nuk po prehen dhe nuk po vrohen? Kush ka më i thirrë zonën e parë? Pse nuk po vron dhe po prehen? Kush i parë ka më ndehmuj jetimin? Subhanallahu, rahmat volitshum e patën paradisë ditë. Ai djali i cili ishte nga stupçani, i cili kishte nevojë për ndihmë, Shumë pak prej pasunikve tonë bërë në gara. Nisha qatë dule, nëhamdurila Allah, ishë problem, që jenë duke bërë gara me ndërtu shtëpinë, ati jetim, ati fukaraje, ati nevojtari, i cili ishte dëmëna me të meta fizike, edhe psihike. Subhanallah, shumë njerëzi nuk garojmë për punë të kajrit, nuk vrahën dhe nuk prehën, për kërë vjenë dunjaja, me bomja vidhë një plomë, apo një santinë, i qonë hunë detenat dhe shka njështë, për të arsijë sa jeshtë i dashurum këtë dënjohë. Me ndonë që me veti ka me morë. Subhanë Allah i ladhim. Një ashtu, pejëmberi sallallahu aleyhi vësallem, dhezër të ndërëm, pak ma urtë jëtë janë altë. Pejëmberi sallallahu aleyhi vësallem, e kishtë e zakon dhezër të ndërëm, mje duku shok të vetë, që mos mu më përla pas e dënjohje. Dheri sa i dashmjë Allah sallallahu aleyhi vësallem, Çe dunyaja në hadithin e drëtasodan Bukhari dhe Muslimi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk friksonaçi jo keni mu vradh dhe keni mu pre për dinj mirë po jo thot keni mu friksonaçi keni mu vradh dhe keni mu pre për parë ti më bë po gora kush kam u komajnalti thot se këto janë shkatëruar dhe popullët e mëhershëm çu shë janë shkatëruar dhe popujt e mëhershëm dhe dunyaja e cila thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dhënë belajës dhe në ispravave, vëzër të nërum, ti në qëse të ka sëpravu Allah me fukarallë, këtë dje që nësër, ka me kalu e jo, ki me vdikë, në qëse të ka sëpravu Allah me një smuje, ka me kalu e jë smuje, në qëse Allah të ka sëpravu e, që ti mu kanën, do me thonë, me nej potere, me nej bela tjetër, edhe ajo ka me kalu, edhe njëpse, se pasdo, ersire, par zonate, i vjen sabahi, ka me ardh Një lëk, një tjë, tjë Allahu, dunjoje, në kolaylok në letsim për ty që ti më kalu nga ana e Allahut subhanuhu te pereq s'ai dunjajë në dunjon tjetër. Vëllezër të nderuam, to njëja për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë hulwatan khadira, dunjaja ka thënë është e amël edhe e jeshël. Dunjaja është amël edhe jeshël. Mënyra tjetër ka urdhën, thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ambalsija dunjos ose idsi e ahiretet ndërsa idhësine e dunjas është ambolësi e akiretit. Dëmonë e këndërta, në qo se njeri kënaqët në këtë dunja, s'ka për të kënaqët në akiret. Në qo se kënaqët apo hekë në këtë dunja, ka mu kënaqët në akiret. Dere sa dhe pejëmberi sallallahu alaihi wa sallam ka thanan, e dunja si gjënul mu'min, dunjaja është burgi besimtarit, o gjennetul kafirë dhe është gjennet i kafirit. Mir po mos sa keç kuptojm kët hadith, çështunë një yahudi e kanë alın ibn Khaimi ibn Hajeri rahimuhullah, në dietar, në kadini udhëz një gjukat sicili ka çënën në Egjipt, në at kohë. Dhe i ka thonë, e ka paçi ibn Hajeri rahimullah, ka çënë me një kal të bukur dhe të mirë dhe ka pa duke hec dhe andal në i dhonën, çka mi ndihmua aty nëvojtarit aty Yahudia aty Çifuti. Ka vën Çifuti O ti dietar, o ti xjëkat, a nuk ke as fjalën e pejgamberit e yuj i cili ka thënë se burqi i dunjaj, burg i besimtarit të zhunjaja, edhe xheneti i pa besimtarit të zhunjaja? Thot po. Po thot e çish ashtu kur unë jam shartor, unë jam nevojtar për ti, ndërsa ti kanësi zotrisë të duke ecën kët kalit të bukur, do të oj të i shkret. Thot çka të pret ti në ahiret? E ki xhenet. E shkam pret mua në ahiret në xhenet, unë e kam xhenem burg. Andaj thot kia hadith ashtu. Andaj vëllazër të ndarun, "Dunjoja, pa ne sa më knosni dit kemë milion." "Mir. Ah, sikur ta dim që ke dunjoja pas ka më shkuar. Çka kish njerë, çka kish veprua? Kish vepruar për xhenetin e Allahut subhanuhu teala." Xheneti eti është i përherëshëm, nuk ka sikurse dunjoja. I përkohshëm. Xheneti vëllazër të ndarun, Allahu subhanuhu teala tregon dhe thot, "Khalidin fiha." Për gjithmonë. Xheneti Allahu subhanuhu teala ka të regu dhe ka thanën që gjeneti i përhershëm dhe përgambëri sallallahu a.s.m. ka thanë inë nël murad e ilë allahi ilë ilal lë gjenneti au inër khuludun bila mëut ku njeri qëkoj përka allahi janë gjenet, janë gjenem është jetë e përhershme nuk ka vdekje deri sallahu subhanu t'ala kur pishti ka gjenet litë në gjenet edhe gjenem litë në gjenem pe bir ka vdekjen në formë të një dashi të një kurbani Dhe pe prej kadape u thojkë ja helal jannah o ju banor të xhenetit hayatun bila mot je pa vdekje edhe po u thojkë ka ka edhe po gzoi kan xhenetit kur pe ni kan kët fjalë po gzoi kan ndërsa xhenemli vlezën të ndarum kur pe ni kan fjalën ku po thojkë Allah subhanahu wa taala o ju banor të xjarmit o ju xhenemli hayatun bila mot je pa vdekje xhenemli ç'i shet u denu kur ani çat fjalë Halama shumë një shtohet, dhimë të dhe piklimi dhe mërzia. Allah në arujtja, rabbelar e minë. Lëzër të ndërum, gjeneti i cili është ma i mirë se shka shkakon dë njo dhe shkakon pas mbretrit dhe shkash në ta. Gjeneti, ka thonë për jamberi sallallahu alaihi vësallam, gjëdit në gjenet dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Se gjeneti ka me qenj shkoll shkoll Edha i cili është dhe mëma posht Nuk mund dhe po këta shkama nalt Sigur në dunjo A i shkama shefi Dutë me vetë sekretari me shkua Puntori i thjeshtë shefi Qështu edhe gjenet lit Thotë për nga mberi sallallahu mariju sallam Inna fil gjeneti Mieta darajah A adda Allahu lil mujahidin Në gjenet janë një qenj shkoll I ka përgadit Allahu për mujahidat si cëlla deregjës, si cëlla shkollë në mëzvetit, distanca e tyras ma bejnë sëma i wal ard sa ka prej tokës në qil apo prej qilin në tokë qa qa lërdë në shkollë në gjennet Allah në boftë prej gjennet libe e rabbi e thot për jamberi sallallahu aleyhi wasallam e kur ta lutën i Allah në gjennetin lutën e gjennetin firdausi l-a'la sa aja gjennetin ma i l-ard dhe ma i masëm Allah në boftë prej gjennet libe e firdausi ja rabbi l-alamin vazër të ndarun, e thot për njëmbiri sallallahu aleyhi wasallem, besim të artë në gjennet, këshyre shakën e pasë, ah, si kur të adini njërzit, në gjennet, për gjotit në ditën e gjumoh, kanë mu pa, edhe kurqifën, vetëm në me zveti, kurqifën kanë mu parfimos, kam ju shtu bukuria atyre, deri sa Allahu subhanahu wa ta'ala, ja u shton atyre bukurien, dhe ja u shton të mirat, dhe ju thotë gjennet live, a u knaqët, a Gjënetli thënë pojë ja Allah Atërë Allahu subhanahu wa ta'ala E kanë takimin ma Allahun subhanahu wa ta'ala Mu taku ma Allahun subhanahu wa ta'ala Sko më smirti se me po Allahun subhanahu wa ta'ala Ajo kam ju po në gjënetlive në gjënet Ato të cilët çka Kam punu për gjënetin Kanë me po Allahun subhanahu wa ta'ala Me po Allahun e u vlazni nuk alet Me po Allahun ësë seni maj mirë Allahun më sëna privoft Më sëna boft haram Më së me po për Allahun subhanahu wa ta'ala Se me pa Allah, subhanu të alë, këll me pa Dhe të pengamberi sallallahu alai vësallem Qashut gjyshe shifë një hanën Kur e shifë një hanën, ashtu i një një një këllimi Qashut këll me pa Allah, subhanu të alë Edhe kjo nga knatsia me ma e madhe në gjennet Dheri sallallahu alai vësallem Kur Allah u kamishtin gjennet lid në gjennet Edhe kan me pa qfar shpia kan Qfar gra kan, qfar të mirë kan Kan më u knaq Atër shkën të Allahu subhanu të ala Dhe takon ditë i thënë Allahu subhanahu wa taala o Allah o knaqshum i vjet Allahu subhanahu wa taala ajeni të knaqur me mua apo dani alamja ushtu thonë Allah boll i na knaqsh i na knaqsh radina radina ya rabimi të knaqsh vetëse keman i kërkesja Allah ai e iknaqshur ti me neve ja Allah ai e iknaqshur ti me neve ja Allah Allah i thot xhenetlije o ju xhenetlije thot nuk keni hin xhenetin tim vetëse uni jam i knaqur me ju subhanallahu Gjeneti vlazër të ndarun Kër po heka në gjenetli dhe për shqip Kanë Allahu subhana huatare Aja sejni maj mirë Paramenone Kër njëri eshe në ideal Qëka e ka dikonin futbalirat Tash në ketë zeman janë aktif Jam popullar Kër eshe dikush Cristiano Ronaldo në për mesin Sa i bat qefje E po është e prejka Subhana Allah Kryes njëri i thjesht Edhe si kur ti handhe pin Kry nevojen Ka nevoj është insan Parame nësak zohët njëri Para mënone kur ta shoh në Allahun te barekut ala krijusin ton tcelesen e kemi adhuruar te cilet hunen dhe bollën ja kemi nën sejdë para ta cilet kemi net unt s'kemi hung dhe s'kemi pi kur ta shohm në Allahun subhanahu te ala vllazni njerzit këtej të mirë të xhenetit kan mi harrua para mënoj ti kur e shet të dashurin ton kemi harru këtej të mirë të xhenetit allah na bë pra të jare rabbi nazar tani dorum xheneti ah sikur ta dini njerzit Se gjëneti i ka të dyrë, të dyrë, gjëneti i ka, edhe distansa e një derës, prej filimi, deri në fundë, e ka tregu pengamberi s.a. dhe ka than, lë gjënët i sebaët, thëmanjët i abuabë, gjëneti i ka të dyrë, uari gjëhennëm e sebaët u abuabë, edhe gjëhennemi i ka shtë të dyrë. Thot pengamberi s.a. në aditën të cënën e transportan iman Bukaria dhe Muslimi, nga shoki pengamberi s.a. e bëhurera, radhjallahu anhu i cili thot uëll edhi nëfci biedi pasha atër cili në shpirti e mësh në dorin e tina inne ma bejna në mesraim prej filimit, prej frengit e terim fundë dhe mon prej deres ku filon terim barim thot ma bejna mekketi vë basra sa ka prej mekkës e mbasra dhe zërë të ndërum apo kaon hadir sa ka prej mekkës prej mekkës derin higër e cili ashtë në jemen distanë të lëzër të ndërëm, sot ne kemi kjetanë, ato qytete, pengamberi Allah nuk i ka po, vetëm ka një, ka të regu që një derë, prej në fillim, deri në funë e disa, dikor rrëtë dymi kilometra, subhanallah e ladhim, një derë, dymi kilometra, subhanallah, pa të dirë, subhanallah, Allah unë abop me hi, prej njonës prej derëve, ja rabbi gjennetit, e si të mësa gjërusit kanë me hi prej derës rejan, Allah unë abop prej tyre, ja rabbi, Peygamberi sallallahu alaihi wa sallem një ashtu ka të regu që për gjenetin të cilin dhët Peygamberi sallallahu alaihi wa sallem shpijat e gjenetit dhe zërë të ndërum nuk janë të marume prej mermeri mermeri, granit, maj shrenti, jo po janë marume tullat e gjenetit prej ori dhe arginti prej altoni dhe prej srebros mukon të adin njërzit ato të cilet punojnë që shpijat e vetat i ndërtojnë prej mermeri e ki po, a e cilin ka shpijat e vetat i ndë Andresh me marmër, sa jo mashtrejt, shkolt, nuk i marrëm me plloçe, po i marrëm me marmër. Muqon ta din njerzit që ai prend xhenet të Allahut subhanallahu teala. Çish kishin punuar. Vllazërtë andarum, xheneti, pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka treguar dhe ka thonë, shtëpijat e xhenetlijve marrën prej ari dhe argjenti, kanë tullë, tullat i kanë. Muqon ta din njerzit këta, vallahi nuk kishin mashtruqe pas dunjës. Muqon ta dimi në nuk kishmi dashuruar këtë gjunjë. Nuk kishmi bën nevojtar Dikush vallohi ka thonën Ka thonë Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu Vallohi ka thonë Nuk në që njerëzit Nuk jopin rasin dunios Pëtë se upin akirejti Nuk e upin dunion Nuk jopin mundi dunios Vëtë se fitën gjennetin Allah Këshin e vëzër të ndërëm Ai cili nga më pas dunjajës Dini që i s'ka qare pa i bo zhullum akirejti vet Nuk ka qare Ka me bo në gjuna Ama ai cili nga më pas akirejti Vallohi billohi të allohi koha për të fitua ta fituar atë. Dënjos i ban zullum, çka nuk intereson. Derisa premos te mamat par, Imam Ahmedi rahimullahu ah dashuru ca shumë na xhirat, në xhenetin Allahu subhanahu wa taala, s'i ka interesu për dynjom. Derisa lo që kandidhsha kanë me hong dhe me pinë shpinave. Në sot e dhina për një ovshaka ina me hong. Ato nuk e kanë ditë ndreg dhe ndosh e kanë. Nuk kanë interesuar kanë me hong dhe me pigje. Në për një ovh harxhin e blim, pse jemi dashuru. Me nëna ti që kemi jetu në ovsh. Ato nuk janë dashuruar kë dunjë. Nuk e kanë ditë të kanë me Drejkën apo Darkën apo Iftarin. Anë ndër, ndër ndërsa vëllezër të nderuam emit përgatitur që me pa Drejkën edhe Iftarin bashkë me nejve. Njerëzit më kohë mos t'ishin kanë të dashuruar dunjë. Vëllezër të nderuam e kishin ditën se xheneti Allahu subhanahu wa taala e ka një dritun. Foth pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Në dritun e xhenet asa njëri me ec 100 jetë, me kalın më të shpejt. 100 jetë" Ne het, subhanallahu. Me bë subhanallah. me pas xhenetin, në drun xhenet. Njerzit do të dashurohun në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. O ju njerëz, ah, a muko sikur ta dini, mos i dëshat mos i dëshishin dashuron dhunja, ishi dashuron, ishi dashuron afiret. Po me bë mos mu dashuron ahiret ku dashuroni atër. Nëse njëri nuk punon për ahiret, do shuroj në xhenem Allahu na rujt. Xhenemi, i cili nuk ka shajgare vëllazër të nderuam. Xhenemi Për të cilin, Allahu Subhanahu wa Tala dhe pengamberi sallallahu alaihi wa sallam kanë të regua dhe kanë thonan që gjehnemi vlazër të ndarum është i përhershëm sikur se gjenneti dë njoja këna kaluse gjenneti këna i përhershëm dhe gjennemi thot pengamberi sallallahu alaihi wa sallam Allah me inni esalu kell gjennet O oh, Allah këllus ti për gjennetin wa udhu wa makarrabe i lerja min koli wa amel dhe shkam afron ka gjenneti prej fjalve dhe prej punve, Dhe kërkoj mbrojt e prej gjenemi dhe shka ma fron ka gjenemi prej fjallve dhe punve ja Allah Dhe thot për jamberi sallallahu alaihi wa sallam Dine që njeri në gjennën qo se he për gjithmonë kam jetu Ate nuk ka në gjennët me vdikë dhe në gjennëm për gjithmonë kam jetu Allahu subhanu tala vlazër të, të ndërum I ka ba që musliman të parë janë tutë prej gjenemit Wallahi janë tu çasho çshtut me ne sot prezjarmit me na fuk diku në zjarr. A e dini ç'i zjarrmi dunjos, në krahasim me zjarrmin e ahiretit është 170. Theu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam narukum allati tuqadun zjarrin të cilin pekalni do tësh një një pjesë e 70 të zjarrmit të xhenemit. Zjarrmi i xhenemit është më i zjarrshëm, më i ndeshëm, më i nxehtë 70 herë më shumë, më i kallçëk i xhenem, ki, ki zjarrmi dunjos. Anda vëlasztanërum, njerë i nuk duhet të dashurohet. Zjarmi, xhenemi o vjazni. Foth pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ankuxh xhenemi, te Allahu subhanahu teala ai ka dhënëu Allah në pjesë e imja parane, pjesëtimën. Apo mi ist mar frim. Foth pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah i ka dhënë 2 herë me mar frim xhenemit. Një her verës, një her dimrit. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur tani ninit nzat i matman ndonjë dieni çajon shfrimex xehnimit allah na ruaj para më të as 60 paq nzet ditë të vjem çish për parashikojnë këto meteorologët kamo paq man nzet allah u edi masmirti para më nënë nxehtësia ahiretit është halama nzet xhenimi se këto ditë të nxehta subhanallah ndërsa më bë më pa allah subhanahu wa taala nja shodat pejgamberi sallallahu alaihi wasalam edhe kur tani ni ftoftin më të madh kur aftoft dine çetat është ftoftë i më ma i madh frima e xehneimit, është tani friëm, edhe ftoft ka në xhene, mos harroni, nuk ka vesh nzat. Ka dhe f'toft. Dhe më thonen, po pas kanë edhe ftoft xehneimit, do të thonë, po pas ka nzat edhe ftoft, një shugjenimi thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, kur ti shipni belat, kishni belat, vëllezër të nderuar, sot kish i fukarallok, kish belao, kish prova, ien me nei belao me dikanin kur xhanu ka. Thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. Apo ien të mira shumë, kjo lekcion e këto. O të pengamberi sallallahu alaihi wasallam ju të abi en'ami ahli dënja bijet me njeri matë mirat e dënjons shka i ka shihue edhe futet në gjahnem këshyre subhanallah vish pak me hi në gjahnem i haron njeri ketë mirat e dënjons eshti Allah në gjahnem pak vish me qinë dhe me qitët o birjem a kish une jartë mira a i knosën herë subhanallah vish me qini herë denimi maj vogël në gjahnem e denit së njashtë Dënimi po më ban zino, ban Allah, këtë këtë i vogël në Xhenem është mishinjerimi, vesh nallat e Xhenemit, prej nallave jo ka magjik, kanë mi vlu trunt. Do t'i vlojn trunt Xhenem. Dja dënimi më i jolt. Po para me nana ai cili ban gjënahet më dhoya. Çka ban zinë, ban kufar Allah subhanu teala. Këto këçia që ban pin alkol, un komor, çka ka me Xhenem. Kjo kanë, dënimi më i jolt në Xhenem, Allahun e haruit, kanë që mi vesh nallat kundrat e Xhenemit prej të cilave kanë me të vlu truni, Allah hun arujt e shka ka me qenë hajë e gjenë emlive hajë e gjenë emlive dini shka ka me qenë o vlasni hajë e gjenë emlive ka me qenë në shka Allah në aruj ka me qenë në ditësirat shka ka me dalën, kelbi shka ka me dalën prej trupit ton prej trupit ton, kur do të gjegët trupi edhe ka me dalë kelbi shka ka me ndodh, kina me hongër Allah në arujt, mësabot prej tyre ja rabbi po insani ka me hongër në gjenë edhe njerëzit kërë të hajnë, edhe pasit hajnë prapë e villin, që të villë me prapë kanë me hangër, deri sakë shuë vazhdojnë, edhe atër i thënë Malikut, Maliku, i cili është rojtari i gjëhnemit, një melache Allahut, edhe kërë mi thënë, ja Malik, o Malik, luta Allahun li eqëdi rabbu ke alejna, që gjikoje me neve diqisht në nzere, Maliku thua që ka me qenën distanca, prej pyetjes derisa të përgjigjet Maliku 1000 vjet xhena. Xhenemliq 1000 vjet çështu kanë nejt. 1000 vjet çështu të dënuan. Derisa tha thot Maliku në mëvonan kemelaç Allahu subhanahu wa taala thot ihsa'u fiha. E vetë Allahu Allahu ka dhënë atë dhe mos zguxoni me librit. Ku ne nin xhenemliç ata, hala më shumë një çështot pikëllimi, hala më shumë një çështot marzia dhe ja nisin me kuj, ja nisën me pikëllu. Edin çik kur projektuit kanë me dallah Allahu na rujt. Këshni ne vëllezër të nderuar, gjaheni mi, shaka kam e hanger. O ju të cilët hani prej haramit, o ju të cilët jeni më shtu pas dënjës, da vjedhni, pini prej haramit, uru vallahi sa skenin për pije vetëm prej kelbit. Ndërsa Allahu na rujt, edhe jeta ti është e përgjithshme. Nuk ka shi sikur sot meç në spital, del apo vdek, kalon një tjetër, apo më bëu dikush me tërrë, apo me të godit një plum apo diçka, kalon a jëdhim të kalon, edhe mos kaluft, të kamar vdekja një dit, edhe shkon, subhanë Allah, po me po me jetu për gjithmon, në gjëhnem, shakime hongër, shakime pije, Allah në arujt, deri sa hoja e gjëhnemit, lëzër të ndërum, thot për nga mberi, sallallahu ari vësallam, në hadithën të cilin e trasve tonë, imam muslimi dhe imam Bukaria nga anës ibn Marik radiallahu anhu i cili thot la të zalu gjehennem o ju l'kafiha wa të kulu halmin me zidë thot peganberi sallallahu arihu sallam gjehnemi dhe zërë të ndarum shumë njerëz i me ndojnë që gjehnemi ka mu mush shumë për e njerëz i me ndojnë thot unë nuk jam pe ative dërsa kur nuk haron me bo këtë pjitje me bo mu konon pe ative shkam doz Allah o dhe në Koran Shumë njerëzit thojnë ka më mushe Ese me qafira më mushe të gjenemi Po kush të garanton që dhe ti mos me qimë për e tyre Dhe zërë të ndërum, gjenemi ka ven Musototni Ato të, të cilët kujtan që ka më mushe gjenemi Ja, Allah thënë kuran Jo më në kulu li gjenem Helim të le'ti O të kulu helmin me zid Në ditën e gjenemi, ditën e kja metit Allah u kam i thonë gjenemi A u mushe A u mushe Gjenemi kam i thonë në helmin me zid A ka halë o Allah halaw do E di një gjenemi sa është i madhë o lazni Thotë për jamberi sallallahu më rejë vësallem Në dit e ka një një gurë, një tërmetë, një televizje për jamberi sallallahu më rejë vësallem Thotë kënë është gurë i cili është hudë në gjenem që, që 7-10 vjetë sotë kam rinje Gjenemi i fejlë është 7-10 vjetë o lazni 7-10 vjetë me bu me hecë është i fejlë të poshtë Allah unarujtë e thotë pë jamberi sallallahu më rejë La yazalu jahannamu yulqa fiha nukundarun jahanam duke fugun ta eda thot jahnemi hal min mazid hal min mazid aka hala aka hala vëzër të nderuam haye jahanamlive nuk ka as vetëm kel po haye jahanamlive është edhe një dru i cili e quajmë zakum zakumi i cili dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam law an qitratan min az-zakum mukonchini pik e qësoj i qëti druni që kanë me hongër gjenem litë me bo me pikuen dunjo le efse dhe anë në nësi ma i shete hun e prish dunjojën dhe shka ko me hongër në ta dunjoja këshur e ketë që këshka ashtë katranë botë krejtë olazi vish me bo me raqa jo ketë e prish para mendoj, kan me ndojë njërëzit në gjehnem kanë me hongër për qësoj Allah unë aruit në gjehnem i blazër të ndërum i cili thot për nga mberi i ka shtatë dyr sht Mësë tutë që meren Ja, ja, ka ven Gjehnemi kështë atë dyrë Ka dyr, me kre, të krej I e prej zina qarve Ka me të krej dira e gjehnemit Ku ki bon zina I e prej atyre që ki pjalkal Ka me të krej Hoa jo. vlazër të ndarun Pëngamberi sallallahu ari vësallem Ka të regu dhe ka thanen Që gjehnemi vlazër të ndarun Pas kam i shtin dë njerëzi His pa i sap Nuk prit e logaria në gjehnem Edhe nuk u shena ta vlazni Ato, vla ato janë Ato kanë me cenë ato të cilët janë kryelart kryelart me ndërmëdhjet, Allahu i s'ka më prit në bollëqari. Xhenimi si prit Allahu më bollëqari ishte i pam Xhenem. Edhe ato të cilet i vajnë kufar Allahu subhanahu wa taala e mohojnë Allahun subhanahu wa taala dhe i treti lloj njerëzve është al musawwirun, ato të cilet shkruajnë, piktorojnë figura të njerëzve, edhe disa dietar kanë dhënë se fotografia është prej tyre. Ato të cilet i bajnë pikturat, ato piktotorët Letëruan sa jam prej tyre vallallahi. Me bë më piktëruj njerin, xhallesën, kemë një xhalamiç pa llogari, Allah na ruaj. Allah na mbroj prej zonë të tjerëmit. Allahu na kthehet ka realitetit që duhet ta kuptojm, ah sikur ta dim se një ditë kena më larg këtë dynjë. Allahu na bë prej tyre ya ja Rabbi që ne prej jetën e të lirë. Allahu na bofçi me pi prej këunit të keu dhërit. Allah hu në bëk mëshme me prijë prej lumeve të gjennetit, ya Rabel Alamin Allah hu në bëk prej zhormi të gjennemi Allah hu në bëk prej pasuzet pengamberi sallallahu alaihi wasallam Allah hu në dihmoq muslimant Allah hu në dihmoq muslimant Allah hu në dihmoq mujajdit në siri Allah hu i shëroft të sëmurit të të tërë, ya Rabel Alamin Allah hu rinin islami ka islami, Allah hu i lzoft Pleçit tonë, Allah hu i shëroft Allah hu i këtë muslimant me rrisë, Allah hu i të i fërni zoft Wa akhiru da الله يشفع لي في الامتحان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته